Beno, ba, gaurkoan, horrengoan, e, Jonanzaren, ba, ikerketaz harituko gara, izan ere, ba, beno, ba, bere familia, ba, deitua izan zen, e, ozitaneako tolosan, ba, epaiarekin biltzeko, eta, beno, ba, horren inguruan, eta, ba, ekarri zituen, e, ondorioen inguruan aritzeko ba, beno, ba, familiaren abokata dugu, telefonaren bestaldean, maritzu basurko, kaixoa, e, bueno, egunon barkatu. Dai, Beno, ba, izan ere, lehenik jakin nahiko genuke, ba, unon nola, nola tan e, paia, edo zergatik, e, konvokatu zintuzten? Batzuko atzuko konvokatzioa, ia, esotiko, aspaldi, espero genuen. E, pentsa zegin nuen hasieratik e, jadanik e, familia konbukatuko zula aipatzeko ba, bere inesta nola ereango zuen eta beraz hain batalitan e, esan dugu eh? ez gen, ez genura izan komkaziorik eta hoogen e, esperoan ginera. Be azkenean sorpresari gabe anderaantzi esango genuke azkenean azkenean familia komokatua izan dela tolosan. Beraz joan ginen e, agatsaldeko ordubiak eteta egtan genuen hit orrdua eta Ba, azkenean ateragara itzok dutik, eh, ahatsaleko zazpek lagodengu gutxitan beraz oso luzza izan da, izan dugun, eh, bailarekin ba, e, izan dugun eh, elgaritzketa hori, eh, nahiz eta ez den bakerrik izan, azkenean efamiari eman jo eh, sumario osoaren behi baita ere ba hori. Galdera batzuk eta bereean familia galderak zituen, ba gure partzik ere, beraz e, oso osoa izan da, azkenean e, izan dugun elkartaratze hori. Sada beresz e, gauz gutxi ekarri ditu eta gauzak argitu Zerik ez, pentsatzen dut, eh, naizetan guk eh, guraletik eh, gauza askiariak ikusten genituen. Hau da guk ditu ungalerei erantzunak ez jasoko. E, pailak ez duela lortu eh, erantzutea familiak eh, galetzen zuenari. Hau da ze pasatu da, baion eh, tolosanea aldegatu den egunetik... Segertatu zaio, beraz, zehatzemana izan den une arte. Ba, galera honi, ez dugu, ez dugu erantzuni gaxo, eta epailak argi utzirigu gaur egun dituen elementuekin ez ingo zuela erantzun. Beste alde, gorpoa osatzen ditugun beste galderei, hau da, e, nolaz, e, jonen gorpoa marila betez gelitu den e, e, tolosako morgan, nolaz, e, e, fiskalak ez duen inolako dirigentzirik egin, ba, inkesta aujera ere mateko, nolaz, beste aldetik ere, ba, e, poliziak aurkitzen altzuelarik baionan izanik, eta tuluzen ainbat esmarchat e, ospitalan egin izanik nola ez duten naciman ba epailak argi utzi dugu berak ez zuela inolako aktarik egingo gen inguruan eta ez zuela pentsotzen bere bere lana zela hori e, ikertzea Hori bere ustetan, naiz eta onargarria ez izan, baina direla justiziaren disfunksionamenduak eta disfunksionamendu horiek, ba ez e, bere inkestat penalaren e, egin behar bat. Beraz, azkenean galera berdinak, ez bada gehiago ere, zen e, ba, ditugun elementuak galera, beste galera batzuk pausatzen dizkigu, elementu positibo bakarra da e, prinzipioz dozera medikala ba, lort, Zeak garela ez zuzenean justiziaren partetik, baina e, e, hospitalaren partitik, hospitalak berezkuratu behar baitu orain e, dozira medikal hori eta beraz normalki e, dozira medikal hori hospitalaren e, laguntzarekin, baina lortuko dugula esperantzarekin ateragara atzo izan dugun eren kertaratzioak datzik. Orduan, e, bilana ez da oso positiba ez? Soia ke eh, monobein bueno, gaiagotan ezin eh, ez bestekoa dela esan dutute, ba prozedura akats horiek aztertzea eta berrez ba badiru epaiaek eh, ezezkoa eman du, Hori argita garbi, eh? oso harera ondaitan da, eh? respetuz eh, beterikoa, baina eh, funtsean eh, argita garbi utzi utzidigu berak ez zuela hori egingo, hori eh, ba, beste maileko eh, maila batean behar dela hori argitu, hau da guk eskatu dugun inkesta hortan, eh? galitu dugu eh, aspalitik, asiratik eh, eta irualiz galitu dugu justizien egin eginez alabarne inkesta bat eh, gertatu diren akatsku ziena horiek argitzeko baina ez ditugute orain dikan onartu, orain dikan diot zeren beti daiteke baina gara esperantza gutxi ditugu iru ugtetan ez barimba badute egin e, ba orain egitea bat e, berandu egi izan, izan daiteke e, zeren eta jendeak esanen du ez dela hoitzen hori e, da entzuten dugun gauza bat eta beste aldetik baitutuzte ba, ez barimba dute egin asieran e, orain egingo dutenik Eta bestetik ere, egin duzute galdea, ba, bueno, Michele Aliot-Mari ba, galdeetua izan dadin e, entesagerketaren inguruan, ba, bueno, garaia hartan barne ministro izan baitzen, eta gero ba, ikerketa garaian justizia ministro, baina horre ere jaso zute, o, orira, erabene, ez ezkoa jasotzu ezta? Horri da, egin gindu nintzen ezka erabenean, er, no, ez ezkoa ez gu ez da erret jaso horira arazoa erantzunik jasotzen, mm -hmm. mm -hmm. eskatu dugu eta ez dugu erantzunik ere jasotzen. Eskaerak eh, ahile gatu dira barakigu, eh, baina eh, ez, ez digute ez kasurik egiten hori da arazoa eh, ez da ez bat, da kasurik ez. Tarduan, bueno, e, bilararen bilana burutuz, etorkizuna e, begira, bueno, etxe esperantza da dituzute, Ba, behintzat guk pentsatzen genuena konfirmatzen da, hau da ez dela egingo egin behar den guzia argitzeko zer gertatu zaion joneri, eh? eta guk genuen ate bakarra eta hori esan jogu epailari, beraz zen, ez genuen bestedik, beste atak ezpaitira irekitzen, beraz orain e, zer egin bazkenean ba, e, oso, oso gaizki juridikoki oso gaizki ikusten dugu. Ba, daukagu, aukera bat e, gero eskatzea ba aktuari egindako akats guztien sako indemnizazioa baina ez da hori e funtsian familiak nahi duena, familiak egia nahi du ez da indemnizazio bat, beraz hau egina izango da dura izpiri gabe, zeren e, ba, legez egiten da da eta dudarik gabe norbaitek erantzun beharko du egindako akats hoiek, zen denak esatzen dute akatsak izan direla eta onartzen dira eta esatzen utzienek ezin dira da onartu eta baina inork ez du nahi argitu e eta guk esaten duguna da, hain beste akatsi izan dira, baina osoa hundiak, zan nahi dut, eta pro, izugarriko profesionalak ziren genituenak e, parean, eta hain beste akatsi izan dira, ezin ez da izan hori involontarioa, izan baritz bat, ba, uretzenako genuke, baina hau akomunazioak dira, eta ematen iman izan diren erantzuna, ezin ez dira onartu, familiak ez ditu onartzen, zan nahi dute, e... e Ez, ezin da ginean egoera batan jons bilatzen zelarik nundenek bazikiten jons bilatua zela. Beraz, ezin digute uste arazi, ez dela inundik ere egin lotura etzuludentzegoen gorputzorekin. Eta augeratzen diren aitzakiak, baina lotxagarekoak dira. Beno, ba, mi esker eh, maritxu ba, bilkura horretan ba, gertatuko eta inguruan gurekin naritzatik? Ba, deusetaz, beri, mi esker,